så har vi räck på den så tror vi att det här ljudet blir bra att det funkar ändå det står inte över och det ser okej ut ja. den är igång ja, den är igång den är igång Välkomna till. Nu pratar vi film med mig, Peter. Nu är jag här. Och sen har jag faktiskt min kollega, Louis. Ja, hej Peter! Hej. Och eh, Louis, han är och jobbar. Mm. Och eh, vi har faktiskt äran här nu att ha med en person som inte kan någonting. Eh, han får hjälp av en nöd. Och eh, nu så får han hjälpa oss. Hej Viktor! du? Hej! Hej Viktor! Och hej Ove! <laughs> ja, o Ove är här också. Men han kommer, jag älskar han, han Ove. Han inte så mycket så att, um, Jag tror inte ni kommer märka av det. Vad härligt att bli introducerat som att vi inte kan någonting, men, men det stämmer ju faktiskt. Ja, du har ju själv typ sagt det. <laughs> Precis, ja men det, jag har inte tänkt på det så, men det är ju faktiskt sant. Ja. Eh, Viktor Engberg från eh, Nörden och jag. Nojpodd. Nojpodd, ja. Precis. Tack för att jag fick komma hit Ja, jättekul att du ville vara med Nu ska jag passa på att öppna en öl förresten Jag kan säga att det var jättelänge sedan jag drack öl men... Varför gör du inte det innan? <laughs> för den dramatiska effekten är ljudet av en ölflaska som öppnas Så. Okay. Har du inte lyssnat på filmpodden? Jo, eller också att Dynamit Harry ska lyssna på det här avsnittet <laughs> Musik oh. ja. En Budweiser King of beer står där. Då är den säkert bra. Nej. Inte. Amerikansk skit. Ja, ja. Jag gillar den inte ens öl egentligen så jag märker nog ingen skillnad. Ja, så var det. det är så är det. Vad bra. Jag bunker upp i vatten. Jag visste inte att man skulle vara så inne i det. Men då, det blir Nej, man... jag dricker också kaffe. Det här var... Hon överraskade här lite. Ja, det är fint. Ja, ja, annars då? Jo. Jo, det är bra. Vad härligt. Du nämnde Ove. Precis. Ska du ta lite fort vem Ove Ja, det kanske är bättre Viktor berättar. Jag, jag såg nämligen ett eh, klipp på Periscope eh, på Twitter som Viktor hade lagt upp. Det var, det är någon slags ödla, tror jag. Precis, det är en australiensisk skäggagam motsvarande typ höthorgsduvan i Australien. Just en sån, ja, precis. Ja, ja. Nej, men det är en, en liten ökenödla sådär, som vi, vi har här hemma. Mm. Mer eller mindre vår pods-maskott dessutom. Ah. Ja, jag såg att han blev duschad. Den, den såg ut att njuta riktigt mycket där. Ja, det var precis fem år sedan han, han kom hit. Han var ju typ bara... Han var nykläckt när han kom. Så jag är en riktigt hundra på när han föddes. Men det var fem år sedan han kom hit idag faktiskt. Så att han fick en liten födelsedagsdusch. Okay. Ja! ja eller jag, jag kan säga också till lyssnarna att vi kommer inte filma våra maskot Erik när men eh, de får klara sig utan det. Vi har ju en maskot som heter Erik eh, Louis Sambo. Men det han, det han, är bara jag som får se när han duschar. Ja, otur. Mm. Eller, det du glömde din... säga pling nu. Ja, pling. Pling när våra sambos nämns. Ja. Eh, vi har lite eh, snabba frågor till eh, Viktor här som vi brukar göra. Ja, ja vad trevligt. Mm. har eh, Vad har du för intresse? <laughs> eh, vilken bred fråga eh, mm. ja det är väl en blandning mellan eh, film och jag ska inte säga djur för låt låter riktigt sådär vakt men, men eh, jag pluggade ekonomi och marknadsföring och sen när jag fick liksom en sådär, välja en fri termin så pluggade jag biologi eh, och, så att det är, har blivit en sån där liten sidointresse och eh, inte hardcore-biologi utan självklart inriktning dinosaurikunskap. Mm, coolt. Och det är till din ödla ord. Ja, alltså jag har haft ödlor sedan... jag sitter 17 år nu. Gud. Eh, när men jag har haft ödlor i 17 år. Så att, eh, det är nog Jurassic Park där någonstans ursprungligen eh, som fick en att bli intresserad. Men de är ganska behändiga också. Mm. Det kan inte vara tv-serien V då, som fick dig in på det på spåret. Nej, det, nej, det hade nog Fått mig att bli av det spåret i så fall Inte de skittaskar i den Men det fanns ju snäll lödla där också Jaha, Jag såg faktiskt, det är Men jag såg ju bara Remaken usch, som, usch, usch, usch, usch. Ja, Förlåt, förlåt, förlåt. <laughs> Men hon, just det Men det är hon som är men med vi har ju. Jag bara säga det, vi har ju personen som inte kan någonting Ja, Kom igen Ja just det <laughs> What? Nej! Nej! Men alltså, jag, var, jag är tvungen. Har han själv satt uh, stämpen på sig så. Nej, du kan väldigt mycket. Jag går in i det epitetet då, för att i vår podcast Nörden och jag så är det då jag som är jag, så att säga. Och uh, Fabian, min. Uh, Eh, kära vän där, det är han som är liksom den nördiga som är påläst, och det är jag som inte kan någonting. Så att man ska liksom kunna lägga sig på två nivåer där att de som är riktigt insatta kan ja, hålla på honom och de som inte förstår någonting kan hålla på mig, så att säga. Och eh, det kan jag sympatisera med för att ofta så vet jag, jag. Jag kan vara väldigt intresserad av någonting fast jag kanske inte kan så mycket om det. Ja. Så jag kan absolut eh, känna men ja. då, då är ju nörden i aplen för dig då. Ja, precis. Ja, vad Ja, och jag kan allt eller vad? Nej. Eh, Nästa fråga är Vilken eller vilka spelkonsoler Har du? Eh, ja Jag har alltså Om jag, om jag skulle börja rota ordentligt Så kan jag få fram Ett eh, Sega Mega Drive eh, Nintendo 64 Både ett Playstation 1, 2 och 3 Inte 4 dock eh, Och sen så har jag Ett första Xboxet Um, det är väl det, så att min, min liksom ja, ny, nyköpta jag har ju inte köpt någonting sedan 2006 och därav så liksom, jag har typ allting från 2006 och bakåt, ingen Gamecube dock Gameboy Color PSP, mm. för fan vilket dåligt köp det var eh, ja eh, jag håller med dig, jag har en också men ja, jag vet inte om jag vill slänga bort den heller <laughs> nej, nej men vad ska du med, alltså det UMD-diskar vad det gjordes kanske, hur många spel, totalt 50 stycken kanske Och sen gjorde vi mm. filmer på det som inte kunde göras i någonting annat Så att det, det var ju liksom Den ersattes ju av iPhone direkt liksom? Ja, det gjorde han Jag har faktiskt mer filmer på den än vad jag har spel <laughs> Men det är ju ja, tack vare att filmerna kostar typ 20 kronor styck Ja, de sålde ju ut dem Då antar jag att du mm. har så, Du har, Alien vs Predator Du har Alien, du har typ Hostage och det, var, det var ju samma tio, bara, ja. var det. Det var samma tio filmer som bara Spiderman, just det Det samma tio filmer som bara redades ut överallt från där. Så alla Kingdom som är i den ps samma ja. jo, jo, det stämmer Ja, men då klarar du i alla fall med Spelen lite ändå Jo, precis, det är ju mest det att Tyvärr, det är väl som att svära i kyrkan Så, har man, så ja, använder man inte så mycket nu Utan det är ju mest liksom vet, FIFA Ja, blått. FIFA. FIFA. Om man gillar fotboll. Ja, jo, jo det Eller om man gillar fotbollsspel i alla fall. Man, kan, man... man kanske inte måste tycka om fotboll för att kunna tycka om FIFA. Eller om du vill vara en liten diktator och bestämma vilka som ska. Alltså, jag tycker det... det är jättekul med spel man går omkring och skjuter folk kanske. Fast jag kanske inte tycker om det i verkligheten. Alltså, fattar ni det? Är liksom... Det är någonting där. Mm -hmm. Poäng. Poäng. Mm. Uh, har du något favoritspel eller favoritspelserie? Um, ja. Ja. Det, jag skulle i så fall säga att det är Age of Empires, men bara räknat då, alltså Age of Empires fram till tvåan, för sen har jag inte provat dem, för att jag körde Age of Empires, The Conquerors, hur länge som helst. Liksom. Så Age of Empires är nog det som har jag haft absolut Men ja, Du sa, du, du sa Empire, vad Det är inte Vamp Vampires. Age of Vampires. Nej, är empires. <laughs> ja. Det Det varit coolt annars. Tror ja, nog så är det nog den den spel man har slösar mest tid på är nog foot hur som helst. Ja. Ja, du gillar så, fotboll alltså. Vad jag vad så där. Du gillar fotboll alltså. Ja, det, jo, det blev ju så. Det blev ju så. Eh, Favorit superhjälte? Nördigt, alltså, det alltså problemet är att alla säger ju samma, all, alla favorit är ju Batman och de som inte är, tycker det, de ljuger. Så att äh, äh, det är ju Batman. Nej. Är det så? V vilken är det? Ja, vi är två stycken här som älskar Spiderman och äh, Louis, vår äh, fredig kollega, han äh, kallas ju Batman då. Uh, men uh, han är ju bara medgångsreporter Som alla andra Han är DC och VMA. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja men Spiderman Kanske Men liksom... men Jag, jag vet inte fasiken vem som är en så här, favorit Men det är ju nog Batman för det funkar på Fler nivåer Och nu när man har När farben har tvingat mig att läsa lite serietidningar också så, så måste jag säga att då, då diggar jag det som de gör med Batman Så att säga För det blir ju för farfetched i allting annat Så att nej det är nog det är Batman skulle jag säga Mm. Mm. Mm. Eh, väldigt bra podd senast i alla fall om Batman och det kommer ju i fortsättning ja precis, vi, ska, vi är ju inne i vår Batman vs Superman månad här nu så vi kommer släppa fyra avsnitt fram till premiären, eller av, tre avsnitt fram till premiären mm. eh, så det blir snyggt mm. och förra avsnittet handlade då om den boken Dark Knight Rises, nej inte Dark Knight Rises utan Dark Knight Returns som då grundar sig som den nya filmen kommer grunda sig på som mm. fallen tvingar mig att läsa jag kan säga att jag har läst lite, det finns en karaktär i DC Universe som heter Superman Prime eller Superboy Prime. Jag vet inte hur det som om honom men det är en liten annorlunda figur. De har ju oli olika verkligheter, andra jordar liksom. Ja just det, eh, ja, men det är han sagt gång. Det har ju Marvel också så här liksom, Earth, eh, ja, ja, 616 och allt vad det heter. Och då finns det en liksom typ lite halvon, stålmannen. Eller han var en don från början. Han bryr sig inte om de vanliga reglerna. Så när han slåss mot Batman i en annan värld. Han liksom åker bara upp i rymden och störtar ner med honom så han pulveriseras. Så nu var Batman borta. Ja, alltså det skulle han ju kunna göra när som helst. Det han kan ju här... det liksom. Jo, precis. Vem skulle vinna Batman när år, Det finns ju ingen fråga egentligen som är så lätt att svara på. Jo för Batman skulle vinna Säg inte kryptonit Säg inte kryptonit. Nej, nej, nej jag kommer, jag kommer parafrasera för att jag har inte den framför mig men jag tvingades att läsa boken Hush, Batman Hush tidigare H-U-S-C-H inte alltså mm. C-H inte H-A, i alla fall Hush, där så säger Bruce Wayne det att, liksom, att han skulle ju kunna spöa mig när som helst han skulle kunna liksom, publicera mig eller dra en en laser i ansiktet på mig men mm. djupt inne så är han en god människa och det är inte jag så att det är så han säger att han har liksom. fast den stålmannen då... har ju dödat sådde nu, han har ju liksom bridit nacken av honom, då är frågan den här stålmannen resonerar han på samma sätt? ja, jag tror att det blev så alltså, utifrån, nu har ju inte vi haft vårt eh, superman än så att jag har inte riktigt back backstoryen på det här men vad jag förstår av allting annat jag har läst och sett och allting om, om Superman så är ju att han, han är ju liksom the American dream. Alltså han skulle ju aldrig någonsin göra någon illa och han, det jobbet för honom är ju inte huruvida han ska liksom eh, spöa skurken utan det är att han inte kan vara överallt samtidigt för att han har liksom ångesten inom sig att han inte kan rädda hela jorden utan han måste liksom pinpointa och försöka vara överallt men det som är grejen då med nu men och stil antar jag det är att det är lite så här: Superman begins alltså att han kommer aldrig att döda någon igen utan han fick sån ångest när han drog ja, nacken av såd, ingen aning men jag hoppas att det är så för annars var han ju liksom misstolkat karaktären ganska rejält mm. Ja det skulle bli spännande att se Ja det blev filmbråket lite Ehm <laughs> <laughs> <laughs> Nästa fråga är Star Wars eller Star Trek? Star Wars alla dagar i veckan. jag mm. yeah. håller inte jag med om, men jag vet att Peter håller med om det. Mm. Ja, mm. Och det, det är också taskigt med att säga, för att jag, jag, det är mest på att jag inte har sett de gamla Star Trek. Um, ja, alltså de som gillar Star Trek gillar ju verkligen Star Trek. Alltså, um, Star Wars är ju egentligen en, en, en polerad och grundare version av Star Trek. Star Wars alltså. Men de som verkligen är insatta i Star Trek de, de förstår och gillar Star Trek men jag har inte sett någonting så där blir det Star Wars. Liksom. Jag är som sagt egentligen på bägge sidorna men skulle jag få välja vart jag vill bo om man säger så så blir det Star Wars. Det. Så... Men skulle du verkligen vilja det? Det känns som att allting är skit där. Ja men det är ju Star Trek med på och ja, ja fast hon kring i så här fina skepp och det är ändå så här Star Wars är så jävla smutsigt. Jag tror det är större risk att du dör i Star Wars än i Star Trek. Ja, det känns som det. Utan att ha sett jättemycket. Nej, nej, du som inte går in på det. <laughs> ja, nej. Du, du hade några extra frågor också Peter? Ja, jag vill bara veta lite av Victor här Leo DiCaprio mm. får han en Oscar i år? Ja, det tror jag. jag såg Revenant igår och mm. ähm, Viktigt, bra. Skå mm. Mm. Ähm, skådespelarmässigt och äh, fotot var helt fantastiskt mm. sen kan man prata om filmen i övrigt men, men jag tror att han kommer få den och tyvärr tror jag också att det kommer vara lite så för lång och trogen tjänst, alltså att han har varit på påtänkt så pass länge så att nu är det så här, men fan ge han bara den så ska ja, vi höra det liksom det är faktiskt det, och får han inte priset för den här rollen så får han den andra. Nej, nej precis. Han är ju liksom, vegetarian och fick käka rå buffelever bara för det här liksom. Och ja. kravla omkring i iskallt vatten och typ bryta sin egen fot. Alltså, det är klart det är klart han ska få det nu. Nu har han liksom ansträngt sig för mycket annars. Ja, men det är samma som i slutsedeln blicken. Ja. Det var bara ge mig min oskar i det här jävlar. <gryllt>. Det är oss alltså. Ja, verkligen. Fan det är intressant. Det, är jag... ju sant. det är... ja. Är vad du säger. Det. Är det vad det den betydde? Det tänkte jag inte på då. Eh, när han vänder sig om och bryter liksom fjärde väggen där. Ja. Det är klart att det är det. Han tittar på publiken och säger bara Du, ni har gått igenom det här. Då jävla ska jag ha ett pris. Annars lägger jag av. Ja, det var det, det första jag tänkte på. Nej, <laughs> <laughs> eh, det var smart. Eh, och sen sista frågan. Eh, vad Green Lantern, när hade han premiär? När den hade premiär? Ja, vilket år? 2011, va? Bra. ja nej Ni hade det i norge så jag tänkte jag ville bara... <laughs> Jaha, okej. Okay, ja, var snällt. <laughs> Menar du med att tiden har passerat mer än vad man tror? Eller? Mm. Nej, det var lite roligt. Jag trodde faktiskt att du skulle förstå den lilla... Hinten då, men det är... Jaha, okej. Ja, nej. Vi har <laughs> det på temat i förra avsnittet där hur, hur, gam, hur gammal man blir eller snarare så här, hur, hur fort tiden går. Att det känns Austin Powers, säger som... jag Ja, men 2005 känns fortfarande som fem år sedan men det är ju liksom elva år sedan. Mm. Ja, det är sjukt. Mm. Jag antar att det sitter jättemånga där ute som är typ född 2005 nu som inte håller med, men ja. ja. När ni kommer upp i åldrarna så alltså, kommer ni att förstå. Ja ungefär som liksom när vi eh, Ja nu säger vi Pling, min sambo Hon jobbar med en Och så sa hon att jag ska hem och kolla på arkivex mm. Och eh, bara, vad är arkivex Och då Oj. visade det sig att hon är ju född 96 Och har aldrig <laughs> sett eh, eh, arkivex Och då börjar man känna sig Jävligt gammal Ja, den är, den är speciell. Nu såg inte jag mycket Arkivex heller visst det, men eh, men det känns inte som att så länge sedan, nej. Nej, men var ju också ett sånt där program som, i alla fall jag egentligen inte riktigt fick se. Det var på gränsen, du får se det. Men blir det för farligt, skiljer du själv och går längre. <laughs> extra Extra kryddat är förbjudet också, alltså. Vad härligt. Mm. Uh... Och sen, ja fan, tiden går på här, men vi har nytt för nu att eh, visa att testa lite kunskaper. Aj då? Ja, det säger jag också. Eh, och det är 80-talsfrågor, Apropos, att känns för gammal. Ja, nu ska jag inte jag vara sån, men jag, jag har ju aldrig levt på 80-talet, så att jag borde ju ha lite handikapp på det här. Är du född på 90-talet? Nej mm, 90. En naturlig följdfråga. Ja, jo. ja precis. Det är, lite, det är lite svårt att vara... Med. Eller, eller, eller men... skippar du 80-talet på något sätt? Ja, precis. Jag är född 86 76, men jag skippar i tio år. Okej, nej, men, 90... okay, men bara kul. Det här kan ju gå helt och täcka. Ja. Det är inte så genottäckt det här. Men så är det i alla fall. Vem vill du tävla emot? eller Louise? Ja. Vem, vem av er har levt mest 80-talet? Det är ju jag då, eftersom jag... Är ska, då får jag ju tala sattar du väl? Ja, men då vill jag tävla mot Peter. Jag har ju dåligt av då, dig. Ja, men då får jag läsa frågor. Ja. Men eh, först ska ni få välja ett kort. Och eh, om jag säger... Eller om du säger stopp, Victor, någon gång så får du ett kort. Okej, okay, stopp. Mm. Är det, ska vi svara först eller något sånt? Eller ska Nej, bara vara... eh, okay, det är ja. fem olika kategorier. Och eh, du får... Eh... Eh, en fråga, du svarar på den och sen så får jag en fråga och svara på den okej okay. nu ska så. du få välja ett kort Peter ja, jag gör bara... ja du kan välja att du ja, jag så. Ja, jag drar tag i ett det tar jag. Eh. Så, det får du. Det fick jag så lägger jag bort de andra du ja, blev ju nervös istället ah, okej okay. ja. um, vem ska jag fråga först eh, Viktor såklart ja, Ja, jag jobbar <laughs> nu ska jag se Kategori Nöje och musik mm -hmm. Vilken brittisk syntgrupp Släppte på 80-talet Albumen A Broken Frame Och Construction Time Again In, ingen, Jag lyssnar inte på synt <laughs> Jag ingen, ingen aning Jag, jag är ledsen jag, Kan du någon brittisk äh, syntgrupp Brittiska syntgrupper Är ju inte min specialitet heller jag vet inte om de är från Nej, de är väl amerikaner allihop Nej, du, kan, jag... du kan inte få minuspengar om du chansar så att det... Ja, men då säger jag väl Eurythmics då, för sakens skull Nej, ska jag säga då Ja. ja. Depeche Ja Men vad fan? ja okej okay. De trodde jag var amerikaner Ja, men gud, okej, okay, förlåt Förlåt alla ni som sitter där hemma och skriker på mig <laughs> Okej, okay. eh, Peter, nu är jag mm. musik Mm eh. Snacka och skilja i fråga. Vilken Star Wars-film hade premiär 1980? Ja, oh, men fan. <laughs> <laughs> uh, Empire Strikes Back. Uh, nej, Rymdimperiet slår tillbaka. <laughs> jag vet det. Men alltså det står ju svenska till. Jag vet att det, det är back. Ja, du fick rätt. Ja, du fick rätt. Mm. <laughs> ja. Ett noll till dig. Men mycket kan hända fortfarande. Uh, mode mm. och trender är kategorinna. Eh, Viktor, vilken svensk modedesigner och trendsättare berättade att han hade AIDS 1987 och dog sedan av sjukdomen två år senare? Det är det. Kan det många svenska modedesigner och trendsättare på 80-talet? Nej, det kan Nej. jag inte heller. <laughs> Vilka ja, frågor vad... du får? Ja, men vad härligt. Ja, det är ju lite så här nutidsorienteringen då, För de borde ju veta om det är någon som dog i AIDS under 80-talet. Men fast nej, nej jag, jag vet inte faktiskt. Nej, tyvärr. Sigsten Herregård. Ja, det var. jag just. Tar... Och det står inte sigsten det står Sigsten Herregård. Aldrig hört talas om, faktiskt. <laughs> Nej, jag heller. Vem, vem har det? Vem har hört talas om här Herregård? Hans familj. Hans familj, ja, precis. Ja. Eh, Peter, ja. mod och trender. Ja, ja. Vilken ädelgas fanns i namnet mm. på populära nyanser av rosa, gul och grön? Ja, neon. <laughs> ja! Ja! <laughs> Är det här olika svårighetsgrader ni har fått, eller vad? Ja, jag har ju, ja. <laughs> ja. ja. ett poäng till dig då. Ett poäng till mig, mm eh, uh, Victor, prylar och reklam. Mm -hmm. Vad betyder förkortningen VHS som segrade i 80-talet så kallade videokrig mot konkurrenten Betamax? Jag, jag vet inte, men jag antar att det är väl typ det är home system tror jag de två sista. Men är det så enkelt så att det är video home system? man. Yay! Första poängen. Ja. Ska jag säga, Peter? Mm. Prylar och reklam. Uh, i vilket arkadspel mm. skapat av Toru Iwatani styrde du en gul cirkel med mun och aktade dig för spöklika monster? Alltså vilka frågor valde jag? Ja, ja tack men då. Nu förstår jag. Ja, ja. Nu, nu jag kollar det som svaret. Nu förstår jag varför du valde just uh, den här. Det är kortat. Ja, de har märkt det, så ja. ja kommer jag <laughs> Oj! Är det en minion vi ser nu på Viktors webbkamera? Vad roligt. Mm. Yes. Uh, hänt här hemma är kategorin nu. Uh, Viktor, vilken fråga folk omröstade vi om i Sverige den 23 mars 1980? Det är kärnkraften, va? Var Jajamän! Den. Ja, de hade tre, tre val, varav två var stanna. Precis, det blev väl tredje, äh, linje tre tror jag är det som blev precis, de att då de skulle avveckla fast längre fram eller Ja, så. precis mm. Peter mm -hmm. äh, tar du det här nu så tar du hem det annars så är äh, det match igen alltså. Ja, precis äh, Vilken stilig svensk äh, kategorin har hänt här hemma mm. äh, Vilken stilig svensk politiker gjorde succé i riksdagsvalet 1985 Bland annat genom parollen eget rum på långvården. Nej. Inva Karlsson. Bengt Westerberg. Okej. Okej. Viktor, kategorin hänt där borta. Ja, okay. på, vilken, på vilken ö stred den tamilska grillan? På vilken ö? Precis. och Du måste svara rätt nu för att så vad fattar du? Precis. Tamil, alltså, om man bara tar, ö, ö, krig under är ökrig på 80-talet, då skulle jag ju säga Folkland, som Men frågan om det är tamilska. Alltså, tamilska tigrarna är ju inte. Vad ja, fan Det är ju inte där. Det är någon annanstans, eller hur? Mm. Ehm, ja, men gud. Jag kommer ju. Det här känner man säkert igen. Jag, jag bara hör hur alla där ute sitter och lyssnar på det här och skriker att jag ska avgå. Ehm, <laughs> Låt oss säga. Filippinerna. Då säger jag Sri Lanka. Ja, ah, men, men, men är det en ö förresten? Ja, det är ju fan. Gud, det är ljust. Um, Peter är vinnare, fast uh, jag kör den sista frågan i alla fall. Mm. Uh, hänt där borta. Vilket efternamn hade bröderna Phil och Steve som under tidigt 80-tal var Ingemar Stenmarks främsta konkurrenter Oj. i backarna? Har jag har hört. ju hört. När jag säger något namn som inte... Nej, jag vet inte. Mare. Va? Mare, eller Mare, ja. eller nånting Ja. ja. Eh, skit i det, jag vann ju Ja, grattis. Ja, det där var jag inte så bra på. nej Det att Viktor hade otur med frågan Ja, det hade du faktiskt. Men, eh... Nästa så... gång får ni köra typ latinska ödle säger mig i matchen. Här, liksom. Ja, Men mm. kanske får det. Men eh, nu ska, ska jag... Vänta. ja nu är något annat. <skratt> eh, grattis säger vi till The Legend of Zelda som idag fyller 30 år. Kom där ser du inte min fina t-shirt jag har på mig det Legend of inte för ja. i alla fall jo, det släpptes till Famicom Disk System i Japan 21 februari 1986 det är mitt favoritspel bör tilläggas favoritspelserie så att det betyder ah. någonting för mig ah, okay. Ja, okej okay. uh, mm. när släpps det här då förresten kommer det vara, kommer det vara aktuellt den dagen det släpps uh, det kommer nog släppas kanske imorgon eller på tisdag Ja, ja men då är det nästan så ja. mm -mm. Vad härligt 30 år plus två dagar kanske Men skit skitsamma Nu <laughs> <Hur så? Grattis, laughs> är det jag sagt det i alla fall eh, Sen när vi är inne på Nintendo Så vill jag gärna påminna våra lyssnare Om att eh, mitt tävlingsbidrag Som jag nämnde i förra avsnittet Till Super Mario Maker eh, Ni har en vecka på er att eh, gå in Och eh, spela med bana Och tycker ni om den, vilket jag hoppas att ni gör jag Vet att många gör det så får ni gärna gärna en stjärna För det är det som krävs för att jag ska få komma till finalen Och eh, koden till den Finns ju på mitt eh, twitterkonto Nu pratar vi det finns twitterkonto På Instagram bland annat Ja, den mm. finns där nu ni... Precis eh, så du in på. Sen så vill jag säga det att eh, Lidköpings filmförening ja, Vår gäst i eh, doktorhovspecialen Johan Ingebeck Som är ordförande i Lidköpings filmförening Och jag är ju närvarande ledamot i föreningen Vi har ju årsmöten Den 29 februari i Folkets hus klockan 18 så att eh, hoppas på att folk kan komma dit det kommer att bjudas på kaffe och buddlar eh, så gör det eh, <laughs> eh, och sen eh, apropå Johan Ingebäck så hade han ju ett skop till oss för förra avsnittet mm. att eh, Sveriges första Dr. Ho konvent kommer ju vara i Lidköping den första till andra oktober i år och eh, nu är det så att nu har de en hemsida eh, holicious16.wordpress.com där ni får gärna gå in och göra en intresseanmälan för att då har de chans till att få bättre finansiering till konventet så att det blir ännu bättre och eh, vi kommer ju vara gäster där och vi kommer dessutom ha en inspelning inför publik mm. Mm, vilket vi tycker jag är väldigt roligt ja, vi kommer ju vara eh... Ja, sända utåt lite, vara reportrar. Och eh, innan det så kommer vi få träna våra reportrar som sagt på evenemanget som heter Area 0510. Eh, som är i, i Lidköping här. Mm. Den 9 april till 1 maj kommer det här evenemanget äga i Sparbanken. Eh, Vad heter den? Sparbanken Lidköping Arena. Ja, Jättestort äh, kommer det vara. Det kommer säg... ju vara... E-sport, det kommer att vara laser taggrejer, cosplay-tävlingar. Känner ni någon som vet någonting om cosplay, är intresserad av cosplay. Då får ni gärna tipsa eh, arrangörerna till Aria 0510 på deras Facebook-sida eller på aria0510.se. För de vill ha eh, lite hjälp med att få igång den här cosplay-tävlingen. Mm. ja Så alltså säger jag också till Victor, det är ju... Lidköpings svar på Dreamback, kan vi säga. Mm, Okej, okay. ja. Och vi har fått uh, ja, förtroendet för att sända ut och intervjua folk. och, Ja, Ja, härligt. Göra ja. reklam. Det är jättekul. Och det är det och vi gör nu. 30 april tror jag det var så ska vi vara där och ha en poddinspelning inför publik där också. Mm. Ja, vad härligt. Mm. Uh, så ta det hit. <laughs> ja. Ja, jag har ju aldrig varit i Leeds... Jo, det har jag faktiskt visst varit. Jag har varit i Lidköping har jag varit. Vad um, oh, fan gjorde du det här? Jag jobbade tag. Jag, jag åkte omkring så här, utklädd till, till Pirat och jobbade på nattklubbar under, under fyra år. Så jag typ turnerade runt i hela Sverige så här. Och då var jag bland annat i Leedsköping. Det måste ju ha varit en... Är det en Harris eller en O'Leary som ligger under hotellet ja. där? Ja, precis. Ja, där var jag. Um, och dansade på scenen med du och jag. Kommer jag ihåg. Um, så var det. Mm. Och sen blev det en jag. Ja, sen ja. blev det en ördring. Ja, precis. Så jag det. En naturlig utveckling. Ja, precis. Nej, men det var det. Lite information där. Och nej. Ska vi snacka om lite roliga saker nu? Let's go. Ja. Du har varit och sett precis som vi på... En väldigt, väldigt underhållande film mm. med mycket splatter och blod och svordomar. Oh yes. Ja, jag, jag håller med. Ja, jag, jag håller med. Jag har gjort det. Den Deadpool! Har jag sett. Ja, jag, vet, jag <laughs> <hur> skulle. inte. <laughs> jag tänkte komma ja, kom fram någon, någon bättre version. Mycket splatter och svordomar. Liksom. Ja. Så som himlen. Ja, um... <laughs> Nej, nej men vi såg den igår som sagt, vi hade ju sån här uppladdning vi ska ju sända Oscarskalen nästa söndag så kommer vi att köra en periskop eh, sändning av Oscarskalen. jag och Fabian då från Nörden och jag, och då måste vi beta in och se alla Oscar-bait-filmer Oscar eh, så vi såg fyra biofilmer igår, eh, mm. höll på liksom i tolv timmar och åkte omkring korset världen med Stockholm för att hinna med alla på olika biografer så. Eh, och då avslutade vi med Deadpool, den är inte Oscars-nominerad men ja, eftersom jag skulle vara med här så var jag ju tvungen att se den Tvungen eller tvungen, men vi hade spoilat skiten Ja, jag hade ju inte kunnat bidra oss jättemycket om jag inte hade sett Nej Vi får väl säga lite spoilervarning spoilervarning Bara lyssnar lyssnare nu Det har någon nog lärt sig, någon som har lyssnat Okej, vi kanske har nya lyssnare Det vet jag ju inte, men Skiljer själva Vi kanske inte har några lyssnare det kanske inte har Vi har järven i alla fall Järven, ja Vad tyckte ni? Vad, sa du? Vad tyckte ni om den? Jag tyckte att det är helt underbart att de eh, gör som en film ska vara. Alltså, släpp på skiten. Som en film ska vara. <laughs> nej, men, det, det finns något ord på det. Alltså, Kvalitet? Nej, men det, det var blod, det var huvudens måkt. Ingen det var... censur alltså. <laughs> ja. ja, och... Ja, kling igen. Min sambo såg det dock inte men man fick ju se Ryan Reynolds pillesnopp. <laughs> var det det du kommer ihåg alltså, efter att ha sett den filmen? Okay. <laughs> Nej, det är inte det jag inte kommer ihåg men jag tycker att det är så bra att de visar det de ska. Att ingen jävla censur bara kör på. Ja, Och jag tror det... jag missade snoppen. Det var ju den när han eh, eh, när det brinner. Mm. han står där, i hänger han någon dinglar där. Mm. Men jag tyckte det var bra, han, när han ändå flyger, är när han jag flyger i luften där så ser man han. Aha, okay. ja. Utan kläder? Ja. Okej. Okay. När han är helt naken. Okej. Okay. Ja. Alltså nu är det skämmande Det är bara jag som såg sånt. <laughs> du ser snoppar <laughs> överallt. Nej, <laughs> det var väl också att jag visste om att det skulle vara med. Så... Ah, du visste vad du skulle hålla utkik efter? Ja. Ja. Okay. Äh, jag, jag gillar den Och mm, ja, men... äh, det är jättebra att de gjorde Deadpool som äh, han ska gestaltas. Och det är jättebra att Ryan Reynolds fick gestalten igen på ett riktigt sätt. Ja, det är ju för ett modigt projekt liksom. Mm, mm så nej, men jag, okay. från X-Men, äh, Origins Wolverine. Ja, ah, precis. Mm. Usch. Man uh... förstår, man tycker ändå lite Son. Alltså han, han har ju velat spela Deadpool väldigt länge. Och tänk dig själv om någon kommer liksom en Hollywood producent producent att du ska få spela Deadpool i den här fantastiska filmen som heter X Men Origins Wolverine, mm. Det är klart man tackar ja Sen att det inte blir så här så blev det inte så bra. Då. Han tänkte väl inte på att han, att han skulle bränna sina bröder för all framtid. Det gjorde han inte nu heller. Men, men alltså det här är Deadpool, ja men då om man vill vara den, ja men det är klart att det blev så. Sen gjorde de helt massakrerade med Deadpool i den filmen. Um... Men jag, men jag förstår vad du menar med att, att den, med censuren, eh, jag antar att det skulle gå fram till. För att det, var ju en, alltså det är ju lite grann förutsättningar, nu har jag bara läst en Deadpool-bok så att jag kan inte så mycket om det. Men allting baseras kring det där. det ska ju vara, han ska bryta fjärde väggen hela tiden, det ska vara så ultra ultravåld eh, och väldigt liksom, barnförbjudet på alla sätt och vis. Det hade ju inte klarats av att göra på något annat sätt än just så här. Alltså, Nej. hade de gjort den i, i X-Men-universumet med, med liksom, som Wolverine med hans klor och de kommer de skär typ lämmarna av folk och det kommer ingen blod överhuvudtaget, liksom då hade det blivit bara konstigt. Ja, men det är samma som uh, om vi ska gå tillbaka till X-Men där. Det är ju som när de visar lite från Projekt X. Mm. Um, den tidningen är ju typ 18 bast att <laughs> läsa. Den är ju riktigt slattig. Ja. Uh. Och som i filmen då, när de visar som Ja, det blir inte rättvist. Och som nu då med, med Deadpool här nu, att de var ja, får tillbaka igen, så är de tvungna att bara mm, möka på med, med grejer. Ja, och man förstår ju också, studion vill ju inte göra, alltså, kan ju tänka dig att göra en superhjältefilm för folk i USA då, som är över 18, för alltså, R-rated i USA är ju ja, det är 17 eller 18, jag tror jag 18. Mm. Alltså, det, det går ju inte ihop finansiellt överhuvudtaget i deras huvud liksom. alltså, ah, vi ska göra en superhjältefilm om serietidningar fast för vuxna um, så det är klart att de fick ju slå, slåss om det ganska länge mm. jag tror att de håller på i 11 år eller sånt där, och billigare att göra den um, så att det är ju ganska coolt att de fick med sig det alltihop precis mm. det är ju en relativt Äl... låg budgetfilm ja men är det också så himla kul i det här att de de driver ju också med med de här filmerna som är budgeten och... Ja, jag älskar de här referenserna till exempel till att de ja, anmärker på det att oj, det finns inte ens några personer i det här huset förutom Kolossus och vad den där tjejen hette mm. i att liksom det är, så, det är så tomt på folk att ja Man kan ja, de undra om budgeten tog slut Ja, mm. precis ja. Det var massor vad tyckte ni om Colossus rösten? Nej. Nej. Alltså jag tycker att, jag, att hela filmen är en komedi. Jag mm. ser inte den som någonting annat än, än, än, än en rolig film. Alltså det är en komedi. Alltså man kan inte säga, för jag, jag har ju läst såna här lite recensioner som folk har sagt. Ja ah, men det, det, är en, det är en tunn story och det är bara samma skit och sen så är det liksom stolper dialog emellan. Men, men det är det ju inte. Alltså Superhjälte filmen är ju en genre precis som action, komedi, drama, alltså allt det där. Så det är ju bara kul att de åter, återupptäcker nya saker eller upptäcker nya saker inom den. Och nu gör de en, en fullfrontal komedi med liksom blod och våld och sex. Det har ju aldrig gjorts för. Det är ju jättekul att de bryter upp det på något sätt. Liksom. Så det här att de håller på att klaga på att det där inte kommer passa in på x universum de har ju fel. Alltså Kolossus kändes inte som jag föreställde mig honom när jag läste serierna. Det kanske var det hans röst och hur han såg ut det. Det kändes inte som det var han riktigt. Nej. Ja, och sen eh, har man ju redan fått sett en annan eh, bild av kolosser som man säger så i X-Men. Mm. Filmerna där så... Och det, det är det han ju mer på riktigt om man säger så. så att mm. Vad menar du? Var med, vad var det med den här som inte... som ser Jag har inte läst X-Men överhuvudtaget. Vad, hur är han i serierna? I eh, serierna är ja, han nu... Jag kan inte så himla mycket om Colossus heller, men... Tuffare skulle jag vilja säga. Ja... Jag har svårt att säga. till exempel den här scenen när han säger till tjejen att eh, skyla sitt bröst, till exempel. Mm. Det, det, det skulle jag aldrig kunna tänka mig skulle hända i serietidningen, liksom. Varför inte? Varför? Ja. Men det känns inte som Colossus. Nej, vad skulle jag göra? Bara ja, han göra? Ge nice han... tits han... eller... Va? Nej men ja, för det första skulle väl inte en sån scen Kanske utspela sig i serietidningen Men Han är, ja Den äh, kolossus jag tänker han, När han slåss då är han liksom argare Och då tuffare liksom Jag gillar inte CGI in på den i alla fall så det, Nej det, det tycker inte för jag aldrig När de har gjort eh, dra in mm. så. Äh, men det Bra innan Man får ju också ja. tänka på att det är en lågbudgetfilm Alltså med superhjälten Superhjälten Måttmätt Så är det en, en lågbudgetfilm Mm, eh, väldigt kul också att, eh, ja hon sagt, det är som det är naket och sånt, men att eh, Stan Lee inte ramlade ihop och, och dog där. Eh, <laughs> skitbra att han jobbar på en slipklubb. Ja, det är en väldigt intressant take på, på hans cameos där. som han, tidigare, han har ju haft typ alla yrken som finns nu, så här, bibliotekarier mm -hmm. och... Postman och nu ja klubbsägare ja, det, det funkar ju också Ja <laughs> Det och ja, ja, ja, ja, Jag jublar faktiskt ja, Jag tyckte det var jättekul att Det var en sån oväntad scen att se Stan Lee på ja, Jag hade verkligen. ens inte tänkt Att se Stan Lee i, i den här filmen Jag trodde det var en sån här film som han Inte skulle vara med i Ja, Marvel är, det är inte Marvel egentligen det här utan det är ju är Fox va alltså det här är ju rättigheterna som har som inte Marvel äger längre Ja, han har äh, ju dykt mm. upp i Fox Marvel-filmer till exempel Fantastiska fyran och sådär, mm. sådär Ja, där är han ju Postman Mm Det är han ju så. Han vill ju komma med på något bröllop där också i. Ja, de står ju ständigt på Han är ju Ja, precis, det är ju jätteroligt han säger till och med sitt eget namn så. Ja, han är ju ständigt. Ja som inte är med på listan. Nej, precis. <laughs> <laughs> ja. ja eh, jag tror vi skulle säga mer. Eh, har ni något annat att säga? Nej, alltså jag tycker det roligaste med Deadpool det tycker jag fortfarande allting runt omkring. Alltså det är ju den här att eh, Ryan Reynolds har han har ju länge, enligt hans liksom, egna utsaga, i alla fall att han alltid vill att spela honom, eller väldigt länge mm. och, och kämpat för att få göra filmen och executivesen på Fox alltid säger nej men det är för dyrt, det kommer inte funka göra en film för vuxna som handlar om serietidningar, lägg av liksom och det var ju då de gjorde den här testfilmen den här typ helt animerade när han sitter på bron, den är ju några av de scener är fortfarande med i filmen, när han sitter mm. på bron och tecknar det så hoppar han ner och spör upp massa folk i den där bilen Eh, de gjorde det ett sånt test, test footage och så läckte det på internet, troligen var det meningen. Liksom. Eh, och då var började folk bara men liksom, det där vill vi se, det där måste ni göra någonting av. Och det var ju då, det var ju det som fick eh, executives övertala, liksom, okej, okay, men då kör vi. Men de gjorde det nu då, jag tror den kostar 55 eller 60, nå äh, någonstans där, typ 60 miljoner dollar. Vilket jätte mycket pengar, men i jämförelse med, med de andra stora, de där budgeterna så är det liksom ingenting. Mm. Och det är så, alltså, så CGI-tung också. Ja, precis. Alltså jag tänker på att precis som ni, ni pratade om uh, i Noypod, att uh, Deadpool är ju en ganska ny karaktär. Det, ja. det är och, ett plagiat. Alltså det, ett plagiat? det är ju inte ens riktigt. Ja, alltså nu känner jag... Det här kan jag bara för att jag har lyssnat på Fabien när han pratar om det. Uh, och jag, ni kanske också kan hela den storyn, jag antar det. Men... Mm. Grejen var att DC hade ju en kille som hette um, Deathstroke. Mm. Vad va, va är, va är det? Vänta, Wade Wilson heter ju Death mm. Deathpool. Slade Wilson heter Deathstroke. Alltså det var ju liksom samma grej. Eh, hade också en heltäckande mask. Han hade ju så enögn men i övrigt så var det liksom att han hade en heltäckande mask och var en mercenary eh, och hade helande krafter och allt sånt där. Och när de gjorde Deadpool då döpte det var ju som ett, ett skämt för att de döpte honom till samma sak de sa ah, inte Deathstroke utan Deadpool och inte Slade Wilson utan Wade Wilson och så mm. gjorde de också en, en mercenary med heltäckande mask och eh, använder också svärd och, eh, och kan också hela sig så det var ungefär som att ah, men vi, vi, gör, vi vet att vi gör samma sak men det skit vi, sen blev ju den liksom stor, sen blev ju eh, Deadpool poppis um, så att egentligen är det helt sjukt att det fungerade alltså det är helt sjukt att de fick göra det överhuvudtaget, det jag jag att de inte fick men att det blev så pass stort som det blev Mm. Alltså mm. jag har inte hört talas om Deadpool så jättelänge. Jag, jag kan inte åminna mig att jag hörde talas om Deadpool förrän kanske för typ tre, fyra år sedan eller någonting. Nej, inte jag heller kan jag säga. Det är ju Fabian som sagt, i mm. nörden, som kan det där. Så jag bara har bara lyssnat på honom. Mm. Och en uppföljare är ju bekräftad. Mm. Och det är för er som... Ja, såg färdigt hela filmen även efter eftertexterna och vet ju det. För det säger han ju. Ja, han alltså. sa. den uppföljare. Ja. ja. Med Cable. För jag tycker faktiskt redan här nu eh, jag har ju ett litet moment som eh, heter Peter rasar och pratar. <laughs> Okej. Okay. Och eh, nu så slänger vi på gingen här. Nu ska Peter prata Kjola hopp, kjola hej, kjola hopp Nu ska Peter rasa, nu rastar Peter på. Och äh, det var den. Och äh, ja, jag vill bara säga det här, att som eftertexterna. Det, folk gör som de vill. Men innan, alltså, nu kan jag snacka om folken här. I salongerna sitter planscher att sitt kvar efter, det kommer saker efter. Eh, det kommer upp en bild innan filmen börjar där det står samma sak. Sitt kvar. Det kommer efter sluttexterna. <laughs> eh, mer. Och sen i slutändan, folk går från bion. Hade ni samma sak? när ni Nej, såg? alla satt kvar. Ja, jag såg också att alla satt kvar. När jag var och kollade på den här nu. Jag tror hälften gick. Jag bara, vad gör ni? De har uppmanat oss. Alltså, när ni, har gått in, när ni går in i biografen. Så. Jag blir sur. Vad, vad gör folk? Plus att det är mm. en Marvel-film. Ja, nej men jag, jag såg den på IMAX nu och då, då gick de ju upp innan och så sa de ju liksom att stanna kvar efteråt för att Deadpool har en hälsning så alla satt kvar de tände inte ens lamporna, alltså det var verkligen mm. så så att det var ingen problem alls eller problem, men nej men det inte och sen så är det lite sött också att han drar en referens till, det är väl 80-tal va? Ferris Bueller's Day Off Ja, precis, när han mm. kommer där i äh, morgonrocken och ah, precis. Ja, precis mm. Så är det lite 80-tal jag koll på Jee! <laughs> ja, en annan. Den är bra den filmen för övrigt. Så att... Ja. Jag upplevde jag på 80-talet, ingenting. Jag fick Och sen var han mat. med i filmer som typ ja, Godzilla, utan Matthew Broderick. Matthew Broderick. Han är ja. med nu. Ehh... Nej, det är inte nu. Nu blandade jag ihop den. Han var ju med Tower Heist i de senaste mm. sågorna Han är ju ja. inte bra. Det alltså, det, det finns en annan film som han är riktigt bra i, eller ja, om han är bra, bra filmen är bra i alla fall. Wargames, det tycker jag är riktigt klassiker. Shall we play a game? Mm. Jag Är inte ens sett. Från 80-talet någon gång. Nej, inte ens sett. Uh, Inspektor Gadget är ännu dålig. Nej, nej inte sett Wargames. Är du kvar, Viktor? Jag är kvar. Jag är kvar. Ja. <laughs> eh, nej, jag har inte sett Wargames. Däremot har jag sett Inspector Gadget. Där är du också väldigt dålig. <laughs> eh, ja. ja. Och ja. Du får inte säga så. Alltså, datorn här nu blev ju arg på dig. Det är därför jag hackar. Ja, förlåt. Du ska se Wargames. Nej, men ja, se Wargames. <laughs> ja, jag ska. Nej, ja, men det har jag hört faktiskt. Jag är dålig på sista tiden. Det där av att alltså planerat, jag är så dåligt planerat att jag inte tvungen att se fyra filmer samma dag igår. Därav, liksom. mm. Mm. Um. Den, den har nog åldrats jävligt dåligt. Det, det har den. Men det är en film man ska se i alla fall. Mm. Det, det är en film tror jag som skulle känna på en riktigt bra nutida remake. Mm. mm. tror jag skulle funka. Jag kanske har drömt det, men har de inte pratat om det? Jag tror att det kom en uppföljare någon gång som var riktigt dålig. Ja. Fast det är ingen riktig remake kan man säga. så. Nej. Ja, skitsamma. Eh, jag vet inte om du är klar med ditt raseri. Jo. <laughs> ja, raseri. Jag, jag kommer inte på något annat. Men jag blev lite grinig att... Det är med People sitt kvar. Ja. Nej men alltså varför gör de det? <laughs> mm. Alltså går, okay, de missar väl inget speciellt. Eh, så nu gjorde så att, de ju det. Jo, okay, folk gör som de vill. Men jag menar, när det är reklam om att det kommer efter. Mm. Så det är lite det jag tänkte. De kanske måste kissa eller någonting, jag vet inte. Nu mm. kommer våra vanliga tåg här. Tufft tåget som åker förbi utanför, ja. Mm. ja. Och mysigt. Mm. Ja. Eh, nej, eh... Eh, vi vill tacka Anna karion på Folkets hus i Lidköping och Biokapital i Varberg Våra sponsorer. Som Precis. Sagt. Eh, det var det, och från det ena och till andra som bara har lite annat att prata om. Eh... Eh, ska vi förresten ta vad Per Johansson eh, på Facebook tyckte om det på det? just det. Mm. Ska jag säga? Ja. Han tyckte att han var rolig, men tyckte att det blev för mycket origin stories nu. Tycker att det vore bättre med en snabb recap och sen koncentrera sig på storyn. Det blir ju lite potatis potatis med origin stories. Jaha. Potatis potatis? Ja. <laughs> ja. Vad menar du Per? Gillar han inte potatis? Uppföljning i nästa avsnitt. Precis. Vad menar du med potatis, potatis? Jag ja, det på kar äh, då, men det. men det är inte riktigt samma sak. Ja. Ja. Ja. Nästa ämne är... 46 i alla fall. Ja, Per 76, mm. precis. Som <laughs> vi kan säga är att det är ju Per från Filmpodden. Ja, ja men. Som du har varit med gäst i. Precis. precis. Mm. Visste du att det var han? Eh, ne nej, men eh, det, det blev ju inte mer sens på potato pot potatis, potatis i så fall så att jag, nej, nu, nu är jag förvirrad Ja, ah, men är bra eh, Nej, men eh, svensk film ville du ju prata lite om eh, Ja, nej, men alltså det är mest bara så att för jag gick igenom vad vi själva har pratat om i i i, i A och då har vi inte pratat om om just det specifika ämnet men det som var lite kul nu, det var ju att eh, att vi har hundraåringen som mycket ut ur ett fönster försvann nominerad på Oscarsgala. Mm. Eh, vilket är sjukt egentligen. Det är ju jättehäftigt att mm. eh, vi får, eh, får acknowledgement på det sättet. För att jag såg i Revenant igår också då och det sminket går inte av för hacker. Så att säga. Eh, och när de då smäller på en, en nominering på en svensk film som, som är, så jag var jag tvungen att kolla om den bara för att se För jag minns den bra men jag minns den inte som att det var liksom helt fantastiskt. Men det är ju egentligen helt sjukt hur man får en 50-årig man Robert Gustafsson att se ut allt alltifrån 17 till ja, 100. Alltså, och mm. det, är ju, det är ju smink. Det är ju inte CG utan det är, det är ju riktigt bra sminkat. Um, för man kan se många Hollywoodfilmer till exempel som har jättedålig old guy-sminkning uh, som inte alls får till, även typ Prometheus när de ska animera Guy Ritchie som, som gammal. Det funkar inte så bra heller. Nej. Nej. Um, så jag tänkte bara så. här ja, men det var kul att hylla lite bra svensk film. Ja, för det ni... finns ju faktiskt bra svensk film oavsett vad kanske en del säger och påstår. Ja, ja. för det ju många, får vi mycket liksom skit just för eh, svensk film överlag för att ja men det är bra för att vara svenskt. Men vi kan faktiskt. Vi kan. Vi vet hur vi gör. Ja. I många aspekter. Sen finns det mycket så här. grådisk realism som inte funkar överhuvudtaget. Var det inte, Så var det var inte Efterskalv utan det var den andra eh, Flugparken flyg, ja, var det väl. Den som var nominerad i jättemånga guldbaggar på guldbaggar Den hade besetts av det här tusen personer totalt på bio. Mm -hmm. det är liksom Och den får, den får stöd av svensk filmindustri. Det är ganska intressant hur den politiken fungerar där. När du ger en sån film massa miljoner och sen så är det tusen personer som ser den på bio. Det, det är ju knappt så att de, de som jobbade på den fick ihop det då. Så det är ju lite tråkigt. Men det finns ju också bra grejer. <laughs> det mm. jag komma till. Um, så att min fråga till er i så fall uh, vilka är eller säg tre riktigt bra svenska filmer. För favorit topp tre finns ju typ inte utan men tre riktigt bra svenska filmer. Var... Är det okej okay om jag säger tio stycken bra filmer som jag har skrivit upp? Go Nuts. Ja. Yeah. Fucking omål. Oh. Lilja Forever. <laughs> låta detta komma in. Sa du inte bra film? <laughs> Sällskapsresan den första. Att angöra en brygga. Oh. Äppelkriget. Äta, sova, dö. Mm. Sånger från andra våningen. Ronnie Rövardotter. Mm. Och så, kanske lite oväntat, Thriller. En grym film. Även känd som The Call Her One Eye- som inspirerade Quentin just, Tarantino till karaktären El Driver i Kill Bill. Just det. Um, den, den var halvbärnad, va. Den typ har aldrig gått den, upp i. Men eh, var ja, En rap revenge film det var. Men jag. <laughs> ja, jag, jag jag har, inte, jag har bara sett delar av den och bara sett i så riktig taskig kvalitet. Är den bra alltså? Är det är inte bara en Den så är så cool. Horror? Ja, jag var ju med i uh, What the fuck film och pratade om Kill Bill och mm. om uh, thriller här. Och uh, ja, uh, efter jag hade sett den så ville jag faktiskt se den igen. Oj! <laughs> uh, och fan, den kom, den 73. Uh, Kanske. Ja, för mig det. Alltså, bra och bra. Det men Måste filma att det var bra, kan den inte vara cool? Jo. No, no. jag, jag ska så bara säga det, att jag såg en film nyligen, The Room. Ingen kan påstå att det är en bra film, men jag tyckte den var jätterolig. You tearing <laughs> me apart, Lisa. Precis. Oh. You invited all my friends to my birthday party. Good thinking. <laughs> nej, nej, Jag kan faktiskt rekommendera att se thriller. Och eh, du kommer eh, se vissa grejer... Eh, vad det är som Tarantino har snappat upp. Mm. Ja, nej, men de... jag, jag tänkte inte på det då, men, eh, men jag har hört om det. Men jag har bara sett några serier, men då var, det var ju liksom grafisk, riktigt grafiska grejer. Mm. Mm. Det är Omslaget mycket... är ju hur snyggt som helst. Mm. Gud, alltså. de, ja, De skär ut hennes öga. Och det berättar ju Blomman att det gör de inte på henne då, men... De har ju lånat ett lik från ett borhus och själv ögat på riktigt sätt. Ja, oh, fy fan. Så lite snygga grejer där det faktiskt. <laughs> <laughs> okej, okay, nej det visste jag inte. Det var, det var inte så. Okay. Nu har vi lämnat sällskapsresan. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> det är tvära kast mellan, mellan Stig och, <laughs> och den där. Alltså. Ja, det är så... Men, ja. men jag såg att du gjorde tömmen upp för den, låt den rätte komma in i alla fall av dem som jag nämnde. Den är ju helt fantastisk. Den är ju jättebra, verkligen. Och, och att angöra en brygga också. Okej, okay, mm. och på den listan så säger jag så här, angöra en brygga är den bästa på den listan. Mm. För den är, så, den är så genialisk. Alltså den är ju, tänk dig bara, om man tänker så här, his pitch. Man brukar säga att man kommer in du ska hinna liksom, ha ett manus och råka hamna i samma hiss som en eh, som en mästerregissör eller producent. Då ska du kunna berätta om din film innan du kommer till den våningen du ska kliva av på. Mm. Eh, och den är ju en sån fantastisk hisspeech Det är att eh, de ska ha kräftskiva, de som är på båten har kräfterna och de som är på land, de har spriten. Så att det funkar inte. Liksom. Nej. <laughs> Så. Och de kan inte angöra bryggan den är, den är jättebra Den har inte åldrat superroligt Eller superbra Nej. på några av de här komiska inslagen Med de här karatetanten och det Men um, Men det är en så fantastisk premiss Och Tage Danielsson är uh, Medvetslös i hela filmen mm. Vad har ni själva för uh, Favoritfilmer inom svensk film? Eh, ni säger Ni, vi eller? Eller, menar du Victor, menar du mig? Ja, eller? nej men äh, Det var ju Victor som ställde frågan äh, Till ja. oss vilka vi hade Så jag tänkte Om du berättar dina först Och så får Victor avsluta med sina Ja, som är <laughs> Jag har faktiskt äh, Ingen lista eller någonting Men jag gillar äh, Ja, de filmerna som På det sätt jag har vuxit upp med ungdomsfilmerna Alltså Stockholms nattsökarna 9 mm. De är inte bra men de har faktiskt sin skärm. Väldigt Men Stopp... uh -oh. ja? Stockholmsnatten är ju, är ju väldigt speciell. Alltså. Ja. Herregud. Paul Roberto i sin. Han, han har inte ändrats en dag sen dess. Det, det, det är som att den är skriven av en, en 14-åring, den filmen. Men det, det är jättekärmit, ja. verkligen. Men den är, oh, ja, Gud. Ja, han var. Vad är det han säger? 14 år mm. han runt också. <laughs> jo, jag precis. Alltså, när han eh, Ett stycke värsting. Go Googla den scenen. Ni som sitter där hemma. Eller youtube är youtube alltså best-off eh, Stockholmsnatt. Det, det är allt man behöver se. <laughs> eh, men som sagt, eftersom du pratade om The Room alldeles nyss. Så att det här är ju liksom... Kresklovski jämfört med, med The Room. Så att, nej okej. Okay. Jag förstår skärmen, däremot gillar jag ge som en gemenskap mer än Stockholms snatt. Mm. Mm. Jag är inte säker på att jag har sett någon av de där filmerna som du nämner nu. Alltså, jo. båda de är väl snarare... Nu är det skrivit. Och... Eller sa du inte sökarna och grejer? Jo. Ja, det var fel lista. Ja, <laughs> ja du tittar på våra svar. Ah, ja. Nej, men det är... Nej, men de... Alltså, ungdomsfilmerna de tar upp typ samma sak. Någon stackare som inte får ligga och sen så är de rasister och så springer runt och knarkar. Men... Men alla de där filmerna gjordes väl i någon form av informationssyfte? Alltså, både Stockholmsnatt och... Ja, är G, jag vet inte om det var det, men Stockholmsnatt vet jag var en sån... Det var ju äh, så här att man skulle, ja, men barn ska inte ut och slåss. Här, ska, här var en person som ska dela med sig om hans upplevelser. Och då typ, mm. kontaktade de på Roberto och spela sig själv. Liksom, och ja, berätta vad han gjorde om dagarna. Typ. Ehm, så det, det där var ju liksom en så här avskräckande syfte. Men det funkade inte riktigt. För sen skulle alla ut på plattan och slåss mot odenplan -gänget. Ja, men som sagt, sen fanns det en som var värdare, Liam Nordberg Och sen kom ju han med sökarna. Och ja, just det. Ja, så det. Den är... fantastiska replikskiftningen där. När han... <laughs> du tar ju min lina också. Ja, men skjuter dig så lever du längre. Och det, då han... och det är då han sparkar in en toastol springer därifrån och torsten flink där av den här extremt vackra. du Jag har snackat om den här dealen jag har snackat om. Det är bigga pengar, fattar du. Och sen så kontrar jag med, han är lugn. Ja, det, är... det är fantastiskt. Ja. Det funkar på så många nivåer. Det är fint. Ja. Det är fint. Ja, och sen alltså, är det så... Vem springer ut och säger att de har det värsta, snyggaste trosorna på henne som Marius? Alltså? Ja, är det... Det... Liam Nej, det är en film alltså som är väldigt speciell. Nej, men... Det är de jag egentligen kan säga. Och sen... Eh... Jag, jag gillar faktiskt också de nya Falk-filmerna om vi ska gå på lite nyare filmer. Ja, vi är kända för våra polisserier. Vi kan ju det där. Ja, om vi frågar tyskarna så kan vi det i alla fall. Ja, det, det finns ju en anledning till att de får så mycket utvecklingsstöd till just de typerna av filmer. Alltså, vi, Johan Falk, Beck, Wallander, Maria Wern, Camilla Lekberg, Alla de där är ju liksom bara... Det måste ju vara slut på mordhistorier snart. Framförallt i Ystad, det är ju inte jättestort. Nej. Det, det har jag funderat på. varför. Ungefär som i Morden i midsommar. Varför flyttar inte alla bara ifrån midsommar? Alltså en sån liten by och alla bara dör där till. Det måste ju vara helt värdelösa liksom, delens förhållanden där. Ja, precis. Eller som i en men Så här, Varför flyttar inte folk från, från New York och sånt där när det håller på att slåss hela tiden? Ja, men så kan du inte säga. Vadå, <laughs> <laughs> här, ja, jag, hade ju... jag hade ju inte velat ens bo kvar i världen om Avengers hade inträffat när de där helt plötsligt kunde komma liksom med jättestora rymdmaskarna ifrån ett, ett hål och bara äta upp allt som finns. Mm. Man hade haft lite mindre världskomplex då. Ja. ja. ja hur som? Eh, har du något annat eh, förutom en liten kärlek till Bärts i skulden. <laughs> <laughs> Nej, men det är också det som liksom var lite kul. För att det är ju, alltså, Hundraåringen är ju en, en lite myskofilm. För att den är ju en, det är ju en komedi fast inte en komedi. Mm. Typ som En man som heter Ove egentligen också ska vara en rolig film fast den egentligen är liksom hårddrama. Vi har ju en, en ganska speciell typ av humor i, i Sverige. Jag ska bara lägga in det att Ove kommer väl bli vårt nästa års bidrag. Precis. <laughs> eh, det, det, och det är väl liksom kul så. Eh, men sen, jag tror att det är. Alltså, visst är det att så att hundraåringen nu är till en av de mest sedda filmer någonsin. Om inte den mest sedda svenska filmen någonsin. Oj. Jag, jag har inte slår, sett den. Men slår någon form av rekord, <laughs> alltså utomlands då att den, den spelar in jättemycket med pengar. Eh, men så som i himmelen de här gick ju också jättebra men, men hundreåringen gick ju även i, i andra länder än bara Tyskland liksom. mm. Picassos äventyr typ tal om äppelkriget har du sett Picassos äventyr? Nej det, eh, typ. det har jag fast väldigt väldigt länge sedan <laughs> så jag kan frövligt. inte säga något speciellt om den men, äh... Det är för övrigt också en helt fantastisk svensk film och den blev jättestor i, i Ungern det här tror jag har dragit i vår podd att den blev jättestor i Ungern det blev en sån här, sleeping hit i Ungern några år senare Um, så att just det man åkte, åkte till Budapest och helt plötsligt blev liksom i kapsprungen på gatan som var tvungen att fly typ för alla fans i Ungern fast han hade ingen aning om det, är ingen anomande. Åh, häftigt. <laughs> ja, eller hur? Lite okay. suggerman fast på mindre skala. Mm -hmm. Men i då så, nej, du har rätt Peter, Bärten sen storskulden är, kan vara bland det bästa som någonsin gjorts, någonsin producerats. Alltså, vi, är så, vi, är så, vi är duktiga på komedier och då menar jag inte jag kanal eller utan de riktiga. Nej, tre är värre. Alltså. Götakanal två är dålig, men det är fortfarande liksom, vi gjorde samma sak som Götakanal ett. Ja. Götakanal ett är liksom släppstick, det är inte roligt men man förstår att då var det inte knasigt. Mm. <laughs> Fogdemannen ramlade i vattnet, det var knasigt. Men så nu gick precis... kanoten sönder. har liksom. ja, tusan hakar. Han, han blev blöt igen. Ja. Ja. Sen mm. gjorde de ju samma sak, fast då 20 år senare. Och när det gick bra, då skulle de göra året efter så gjorde kanal 3 som handlar om alltså det är National Treasure typ. Har ni ja. sett på kanal 3? Ja. jag har inte sett det. Alltså de är ju, det är Janne Loff och Karlsson ska liksom lösa några gamla eh, hieroglyfer i Kalmar slott och hitta några sån här guldmynt som man ska stoppa Nej, ner så tömmar Göta kanal och där finns det en guldvåg som man ska lägga den här Alltså det, det, han träffar baltas på platen spöke till exempel. Och det är på riktigt alltså och det är, inte så, det är en dröm men baltas på platen pekar ut vart skatten är så att det är ändå typ på riktigt alltså att han, han får ju ändå den här informationen av ett spöke så i Göteborgskanal undervattensmet så att säga så finns spöken. Ah. Och sen kan de köra inne på gatorna i Bemedig. ja ja just det. De har en eh, jamborgin eller någonting inne, i benedig. Där finns typ inga bilar där. Men eh, mm. de har en där i alla fall. Ja mm. men det är typ en alternativ verklighet där spöken finns och de får köra bilar där liksom. Ja, ja. Precis. Man förstår att det inte på riktigt men the det är bilar Det 2 liksom. Ja precis. Mm. Nej, nej men då, då det är ju för jävligt men alltså de, de, de, de, de, de, de, de tjänar ju pengar så att det blir det det är också en kul, det stod på movie och det här har jag citerat hur många gånger som helst men den absolut bästa skådespelarinsatsen jag någonsin har sett någonsin av en svensk skådespelare var i samband med Göta kanal 3 när, när hon ja, när hon sitter där i, i soffan innan alltså tv-soffan in, inför premiären till vid fyra morgon och så sitter de och får de direkta frågan så här Tycker du att det här är en bra film? hon säger Ja! <laughs> alltså, det är helt sjukt. Tänk dig, att de, de kunde ändå få det som att det så verkar som att det var en bra film. Gud. Oh. Ja, ja, nej. Äh, men det är, man ska är... Det är samma som sällskapsresa-filmerna. De nya, de... Nej. Det, det Gammalt ska vara samma som Johnssonligan också gammalt ska vara. De försökte ju ändå med en remake på Johnssonligan. Jag tycker att det var en liksom, a for effort. Det var bra tänkt. jag har inte sett Stig Helmers story dock. Har ni sett den? Eh, ja. jag har sett. den. Mm. Och den kunde de väl lämnat. Ja. <lämnat> ah. Jag vill alltså sällskapsresan filmerna. Första är ju jättebra, tvåan har lite roliga grejer i sig, sen är det ju inte så jäkla bra mm. de heller. Nej men alltså. alltså de filmerna kom ju På sin tid eh, i Det funkar ju Alltså När saker kommer Så kommer de i, i rätt tid mm. Konstigt nog Så alltså, Det är inte mycket och vis Man ska göra vad heter det, Som Jönsorligan Till exempel De hoppade på Ja Ja eh, den var väl okej okay på ett sätt men de behövde faktiskt inte haft jönsserligan. Det var nej, en rejäl film rakt igenom Ja, det hade man uh, de jag verkligen det hade de gjort. Men det du hade inte fått pratat inte. om det nu. Alltså det är ju det de fick just, genom att döpa inte jönsserligan så fick man ju liksom gratis reklamen. Ja. Men eh, hade de då släppt det här med karaktärerna och att de Ska du spela karaktärerna? Alltså, har man gjort nya karaktärer och, och allting så kunde filmen Faktiskt blivit bra Ja, ja jag förstår vad du menar ja. För vi har ju inga heistfilmer på ett sätt Förutom Jönsöligan Ja men då? Jag Göta Kanal 3? Det är ju typ en heist Eller hur måste det <laughs> Ja, Okej, okay, som inte ska vara en komedi då Ja, jag ja det är sant <laughs> eh, jag, jag tycker det är så roligt Med, med Berter Uh. Är det din favoritfilm, alltså Bert-filmen? Jag funderade på det lite grann idag. <laughs> det låter som att man sitter och funderar på sådana saker. <laughs> men, men, alltså, Bert Sista Oskulden är en. Det, det finns så många nivåer. Alltså, precis samma sak som, som Bert-tv-serien. Alltså, titta på, titta på den idag. Och titta, titta inte på vad som händer och inte vad som sägs, utan allting i bakgrunden. Alltså, det finns en. Ni som lyssnar och som inte håller med mig. Jag kan vända er. Eh, Gå in på Youtube och så söker ni Bert Sista Oskulden. Jag tror att den heter Bästa scenen, men den är liksom engelska lektionen. Magnus Herrenstam håller en engelska lektion. Eh, och lille Erik ska sitta och läsa upp sin, sin historia om A Bloody Day, för han har blivit sig helt våldsgalen, han som var liten och söt förut. Och så bara titta, lyssna på vad som sägs, alltså i bakgrunden folk ligger och sover i bänkarna bakom eh, folk kastar så här plan De, någon står och kastar kan kan i bakgrunden och så hela tiden har du det här ljudet av lilla erik i bakgrunden alltså det, det ligger så många lager sen är det ju Thomas Alfredson som har regisserat den också man förstår ju liksom att det här att det var början på någonting stort det var från det här till låten rätte komma in liksom eller ja, till Tinker ehm, eh, so, think you, say, you, you spy. alltså det är eh, det är kvalitet rakt igenom Mm. Men har jag gjort det här förr tro <laughs> ja, ja precis, det har kanske blivit det här i, i, i vår podd också en, en sista anekdot här nu bara för det, för Oscarsgalan just för att ha det eh, vi har ju några filmer svenska filmer som blivit nominerade för bästa film alltså inte bästa foreign language utan faktiskt bästa film mm. eh, Bergman har ju fått bästa regi några gånger, Ingrid Bergman har fått för bästa kvinnliga huvudroll eh, några gånger men ny, har ni sett Nybyggarna i Utvandrarna? Är inte de gamla de filmade? Jo, 1972-1972. 19... Jo, men då har jag sett dem. Där, för där kommer vi, Espinosa kommer göra en remake på dem nu. Mm -hmm. eh, för det är, ju, det är ju storyn om Karl och Kristina som flyr fattiga förhållanden i Sverige för att eh, riskera livet på havet över till USA i hopp om att få en, en bra framtid och så jada, jada. det är den storyn som mm. finns bakom om, om svenska eh, utvandrare filmen är helt fantastisk verkligen, Max von Sydow, Fly och Ullman eh, Emils pappa alla heter han, Allan alltså, det, uh, ja. det är liksom ren och skär kvalitet rakt igenom de är ju lite sega med dagens måttmätt kanske. Folk som sitter och kollar, det är ju typ 9 timmar om man räknar nybyggarna, eller utvandrar nybyggarna sista brevet Sverige. Men eh, nu kommer vi i alla fall en remake. Och även om det utspelar sig sent 1800-tal så blir det ju nu så jäkla aktuellt. Eh, för ringer en klocka där fattigdom och, och, och skit förstör för alla familjer så att de är tvungna att riskera sig och sätta hela familjen i en båt på vinst och förlust och ingen aning om vad som händer på andra sidan och många av dem, många båtar går under och många dör och svälter ihjäl och sjukdomar och allting och när de kommer fram så möts de inte av någonting positivt heller egentligen utan de bara i hopp om att någonting är men de väl, väljer att ändå inte vända tillbaka för att det är, de har inget val liksom de hamnar där de är och därför ska vi de göra det. Och det kan man ju dra väldigt stora pallar eller vad som händer i världen idag. Så jag tror att det är en väldigt aktuell film om de nu får igenom att faktiskt göra en hög budget i Espinosas regi. Så att det tycker jag är lite spännande. Mm. Jo, det kan det nog vara. <gör> <gör> ja, precis. Eh, sen så vet Nej, men jag, jag, also, jag får nog, det är som sagt, jag får allt och, och, och, och se om de filmerna eh, men det, man måste vara i rätt humör för att se det. Ja. De är ju inte roliga att se. <laughs> nej, det, det är ju inga liksom happy pills direkt. Eh, jag sätter fredag kväll med chipspåsen. Det är ingenting man gör riktigt. Nej, nej precis. När man liksom nu jäkla, nu jävlar, nu kör vi liksom. <laughs> är inte riktigt så. Och en grej som jag märkte verkligen. Ta bort mobilen, göm den. Ladda ur den helt så du inte kan använda den. För det kommer du liksom, du kommer vilja kolla Twitter. För att ja, det, liksom... det, det är tydligen så i dagens samhälle Nej, men det har du faktiskt rätt i Är det en Ja, sega filmer Så vet du om att filmen är seg Eller lång Eller vad som helst Släng bort mobilen, det, det är tips Det är därför jag tycker om att se filmer på bio För att på bio så Ja, så tvingar man sig själv mer Att koncentrera sig på filmen än framför tvn Mm Ja, verkligen. Nej, och sen så, alltså, det märker man ju själv. Man har ju liksom musik eller podcast i öronen samtidigt som tv:n är på. Så sitter du ändå och bläddrar i någonting själv och så scrollar du mm. samtidigt på mobilen Alltså, det, det har ju liksom så mycket impulser så du måste ju typ medvetet tagga ner för att, inte, för att verkligen kolla igenom filmen. Um, så det är lite tragiskt. Vi har lite lyssnare som har miggat in lite saker också. Mm. Det är jättekul att få mejl. Ja. Det får ni gärna fortsätta med. Ja. Jo, men det är såklart. Eh, du får läsa. Ja, Jag kan <laughs> ta den första så kan du ta den andra. Nej, du får ta den andra oh. med. Ja. Eh, Gustav Larset eh, skriver: Hej, Ellet, Ellet 2, Peter och Viktor. Jag har ett kluvet förhållande till svensk film. Flera av mina favoritfilmer är svenska. Inklusive en kärlekshistoria som jag har på plats ett, alla kategorier. Trots Oj. detta så brukar jag säga att svensk film generellt sett håller ganska låg kvalitet. Även på min lista över favoritregissörer så hittar vi flera svenskar så som Ruben Östlund, Roy Andersson och Thomas Alfredsson. Med andra ord så håller svensk film världsklass när det är bra, men överlag not so much. Sen vet jag inte om detta egentligen är typiskt för svensk film. Men det lämnar jag åt er att diskutera. Eh, sen Jaha, Axel... Ja, som vi diskuterar det. Ja, att det är typiskt för svensk film. Att det ja, antingen är det jättebra eller... Men egentligen inte, överlag. Ja, den är bra för att vara svensk. Det... <laughs> ja, men precis. Det det. Men man får ju bara... Jo, men det finns ju alltså... många guldkorn, finns det ju absolut. Jo, men sen får ja, man ju, ju också veta också. om att inga ja. pengar. ja. Pengar. Då. Ja, men vi, det har, vi har ju nu... inga pengar. Alltså, Arn, vår största produktion någonsin, den, den kostade lika mycket som Deadpool kostar. Och Deadpool klassar vi som en lågbudgetfilm. Liksom. Mm. Då åkte vi runt halva världen och släppte med Joachim Netteqvist och klädde ut honom i sina teater, teaterkläder och, eh, och viftade med svärdar och grymtade ner i, i Jerusalem. Och det blev inte bra för det. Och det Nej, var det dyraste vi någonsin gjort. Den behövdes, behövdes en kolossus där tror jag. Ja, det hade vi, det hade vi. <laughs> Ja, precis. Han det borde ju det som var grejen. Ska vi skriva in och säga att lägga in den i riket vid vägens slut eller vad heter den sista där? Ja. Ja. Ja, Arn, jag vet inte. Det spelades väl in, jag har faktiskt inte sett Arn, men det spelades väl in här i trakten bland annat. Ja, här på Skene Ja, precis Bortom mm. borta vid Hombara var det lite också Hombara sjön och Ja, det är ju här omkring. Eh, ja. Det utspelar sig. Och... Ja, det är ju här. Ja. Vi är ju kändisar. Ja. <laughs> Fast medeltidens svärd gick ju inte så bra. Nej. <laughs> Nej den kraschade helt för Ja. Gjorde det. Jag var på den när den öppnade Men sen så gick det ju ut för sist Öppnade? Han var inte ens färdebyggd Nej, men den öppnade i alla fall jo. För visst var det, det, det de var... som hade tagit in En massa så här, typ, kinesiska slott Och allting, de hade ju helt missat Missat marken liksom. ja, De hade väl öppnat ja, och, så... och skulle göra ett armland Ja, typ. ja. Du försvinner okay. lite <laughs> Jaha, okej, <okay>, förlåt <laughs> Nej, men de blev ju helt fel och E-Type, han köpte väl alla hus. Ja, han köpte något. Ja. På fillan och sen vill han inte ha dem heller vad det var. Ja, det gick dåligt i alla fall. Ehm, Då vi, det, vi... är definitionen att det går dåligt att E-Type kommer in och köper upp husen för dig. Ja. Mm. <laughs> Då är det riktigt illa. Ja. Det vill man inte vara med. Nej, Vi har ju kvalitet från den här stan i alla fall. Vi har ju ja, Mats Helge. <laughs> ja. Eh, Ninja Mission, tänker du på? Ja, bland annat. Ja, inspelat här i stan då. Ja, Nej, roligt. Mm. Så kommer du hit någon gång, Viktor, så kan jag visa dig Ninja Mission-bandring. Jag kan vara din guide. Ja, precis, här i det... Ryssland. Och så... <laughs> Självklart. Jag var precis befinna i äh, Rysslands. Äh, RK, äh, KGBs äh, högkvarter. Sjukhuset. Ja, ja men. Jag bor bara i stenkast därifrån. Ja, ah, vad bra. Ja, ah, det är fint. Ja, eh, ja Axel hade du skickat också. Och eh, ja, döma Axel. Eh, tydligen så tror inte han att jag skulle vara med. Men eh, det är jag som är med. Och, eh... Jag förklarar varför han har skrivit till lynchartaren nummer ett som man kallar Louis då. Ja. Fast nu är inte han här så att det Nej. finns ingen lynch här. Nej. Och han säger det hej jag. till dig också, Victor. Hej. hej också. Fast han tydligen har bjudit in dig nu till en chatt som du blev galen på. Mm. Mm. Lite off-podd där, Vad är era åsikter om det svenska filmen som kommit ut sedan 2010? Åsikter om svensk Ja, det var en fråga. Och sen åsikter om svensk B-film. Som Stockholms Singo sökarna, singo och liknande. Mm. Det var en. Och sen vilken är den sämsta svenska filmen har sett? Och åsikter om... Nej, det skickar vi. Ja. Eh, svenska filmen jag sett. Sve... Eh, sämsta. Det var sista frågan. Häng Oj, med. det var några frågor. Jag Ska vi ta dem i turordning då? <laughs> åsikter om svenska filmer som kommit ut, ut sedan 2010. Vi har ju någon sån här Fabless då för att köra halvkomedier, drama, liksom. Stor, storfilmer som ändå har en, en, en komisk ådra. Och det är ju typ, alltså, han bara kommer på två. Men det är, alltså jag tänker framförallt på hundraåringen och man som heter Ove. Det är ju mm. stora stora succéer och jag, jag tycker att det är en intressant take för då slipper man ju alla Sune filmer som jag får panik på till exempel. Det är kul att det går bättre för en sån film än att de här som ska inrikta sig mot barn. Har ni sett Sun i Grekland? Nej. Mm. Mm. Nej, ja. Ah, gud. Ja, ah, Sunne sommar är ibland det bästa som någonsin gjorts med alltså Sun i Grekland och herregud alltså. Morgan Allinge så osympatisk om att man sig bara 19. honom. Man mm. ah, har missat Mr. Marks ass... helt. Sun. Sun var Nej, det är, det är dumt att säga, men jag säger ändå det var ett mästerverk när det kom och som sagt, det går inte att göra en, en ny grej på ett. För att eh, Sune, som Sune Sommar den funkar än idag. Och ja, Sune i Grekland kommer inte att funka imorgon. <laughs> nej, men, nej, absolut inte. Och det, det som jag framförallt står mig på där i, i ett sådant aspekt, för att det, alltså, du behöver ju inte, du, det är inte så att men, om någonting har varit jättebra, för det första är någonting jättebra, låt det vara det. Du behöver inte göra något nytt. Eh, men om du ska någonting nytt så kan du inte ta liksom fel delar alltså, om man, nu det här kan bli långt eh, Sunes pappa i Sunes sommar alltså Rudolf, han är ju snål men han är ju välvillig alltså, han, är, han ja. vill ju verkligen sitt bästa för hela sin familj och han, eh, anledningen, bara att när han kommer in där och ska stjäla kaffet det är ju så att det är ingen som tar skada av det här, jag ska bara göra en liten, här, en liten lurig grej så spara jag 20 spänn liksom. det är ingen man kan liksom sympatisera med det men Morgan Alling bara Tok frossar på buffén och ska försöka stjäla så mycket som, roffa åt så mycket som det bara går och döljer allting för sin familj för att han inte vill typ, råka illa ut och, och lurar alla åka på den här resan och säger att det är en, en, en, en jobbresa fast det inte är, alltså, det, är så här, det är bara, men fast du, du tappade du, du tappade det här det snälla ur det du tog bara, aha, han är snål. Det är kul. Fast nej, nej. Han är, det är inte roligt att han är snål för det. För det finns så mycket mer grejer. Du känner, du känner liksom sympati med Peter Haber i Sunes Sommar, men du blir bara provocerad av Morgan Alling. Mm. Det var inte ja. Jag försökte förklara ja. <laughs> uh... ja. Jag förpå då. Nej, men det håller med om. Ja, jag hoppade. Jag tänkte säga det tidigare, men... Gefani att gör en ny version av Bert. Jag håller med. Verkligen. Eh, alltså, om vi ska gå till Sune. Eh, visa Sune som har gjort innan eh, till ungarna idag. Det funkar alltså. Det är som 50 ja, fler än fyra elefanter. Det funkar som en bra <här> tränings än idag. Verkligen. <här> Det blir inte dåligt. Nej. nej, nu vill jag se en remake av Fem myror, flera fyra elefanter med CGI och data. Och... Men det finns en remake vet. på barnkanalen. Om vi ska på det. Jag skojar ju bara. Eh, box... Finns det? Eh, Sifferlandet, har det heter. Ja, men det är men samma sak. Eh, nej, men det är samma upplägg som Fem myror, mm. Johan Ölvusson är Skit i det, det var inte annat. Eh, åsikt av svensk film som har kommit under 2010. Sen, sen 2010. Ja, sen. Ja. Det svårt då. Alltså, har, det kom, har det kommit fler genrer liksom på bio så här, typ äh, har det ja, kommit lite, lite mer olika inom svensk film på senare år? Nej. Nej. Eller vad säger du? Viktor? Nej, alltså det var mest bara jag tänkte på det. Det var ju just den, den stor svenska storfilmen liksom typ åringen Eller... Ja, låter låt att komma in. När, när kom den nu till exempel? 2008 va? Ja, ah, 2008, okej. Eller är inte 2010? Nej. Men det är ju också lite såhär, det är ju en, en lite det är ju ingen stor film på det sättet. Alltså den är ganska liksom eh, sparsam med miljöer och liksom ganska down to earth så. Men den är ju helt fantastisk. Men, men det är ju ingen stor film på det sättet. Jag tror att vi ångrar oss lite grann efter Arn. Mm. Det tog en stund du bara våga igen. Mm. Jag känner vi sen är att de frågorna faktiskt innan. För vi upprepar oss rätt så mycket. Mm. Så om, om vi så byter åsikter om svensk B-film då kommer vi tillbaka till det jag sa om sökarna <laughs> och stockholmsnatt natt. Ja, och vi har ju pratat om. Och... Ja, men då får vi nog det ja. ja. Vilken är den sämsta svenska filmen ni sett? Oj, det är, är svårt att säga sämsta svensk. Götekanal tre. Lätt. <laughs> ja. Nej men alltså verkligen den är den, den, den no redeeming features. Alltså verkligen oh. det och det är framförallt det värsta är med att du, ty, de har ju involverat alla stora svenska skådespelare och de hade hur mycket pengar som helst och de bara förväntar sig att det skulle bli en, en, en hit. De producerade den på ett år. De insåg att Göteborgs äh, ha 2 skulle vara en hit därför tryckte de ihop Ja nu vi skickar ihop allihop igen och så ett månad sen är skit samma vi kör bara. Och mm. sen så drar de ihop allihopa och så producerar de under sommaren och så släpper de på julafton eller juldagen igen och det blir bara apa. Tyvärr. Så den skulle jag mm. säga. Nej ja, men alltså du har faktiskt sålt in den. Dag. Egentligen har jag ju satt bort den från min hjärnhinna. Men eh, nu har du ju ritat in den där igen. En som jag minns så jag tyckte var dålig. Nej, nu pratar ja. jag. Så ja. jag bara säger det. Att jag håller med dig. Jag håller ja. med dig Viktor. Götakanal 3 får nog hamna också på den sämsta. Nu har jag inte sett Göta Kanal 3 så det kan mycket väl vara den sämsta jag har sett om jag hade sett den. Men... Jag ser den inte då. Ja. Nej men om jag ska säga någon dålig i alla fall. Det är ju, eh, vi hade i alla fall tur med Vädret igen uppföljaren till den här klassiken. Den tyckte jag var riktigt usel. Ja men, men det är ju samma sak. Det är ju att de, de, Götakanal gick bra. Eh, det gjorde de Götakanal 2. Det gick bra. De gjorde det, det gick också bra. Tänkte vi, finns det någon annan sån där grej man kan ta ett gammalt koncept som vi kan använda igen? Ah, ja, då blev det ju i alla tur med vädret. Ja, precis. Ja, och är den är inte bra heller. En skiraff som kräks är den jag kommer ihåg från den. <laughs> <laughs> ja. Nej, men... Eh... Ja. Eh... Det blev ett långt avsnitt här. Ja, det blev det. Ja, det eh... Vi har ju en annan punkt i programmet. Ska vi köra den? Ja. Det, det, det, vad är det? Jag ja, kör till? på nu. Jag har 14 timmar på batteriet. är uppe är den. Ja, är uppe. Ska jag klicka? Nej, jag kan <laughs> klicka själv. <laughs> eh, nej, men som sagt, det är roligt när man. Eh, Ursäkta, jag tar bort mig nu. Vad är det som säga? Andas. Nej, det ska Andas, jag inte säga. Peter. Men vad, är, vad brukar man säga? Det är ordspråket. Ett ordspråk. Eh, har ni något favoritordspråk? Nej. Tiden nej. går fort när man har roligt. Är det så man säger? Så kanske ja. man säger. Ja. Om, om du vill säga det så säg det. Ja, men jag sa det. Nej, <laughs> äh, men vi har ju en flickkört där. Och eh, nu har vi ju kommit upp till eh, lite filmer. Så alltså, nu ska vi ta och börja rensa i våra filmer lite. Okay. Vi är ju tre, så ska vi. Ja, Viktor, du får vara med och säga ditt. Uh, ja, uh, Vetot ska. Nej, det behövs inte när vet tre. Nej, just det. Jag uh, du, du faktiskt vi... rätt. Ja, jag kom på det <laughs> ändå. Uh, du får i fall. Vet du hur flickr funkar uh, Recap, snabb. Uh, vi får två filmer mot varandra. Och välja vilken vi tycker är bäst. Jaha, ja, ja det var inte så svårt. Ja, det, nu kör vi. Mm. Eh, och har ingen typ sett dem så tar vi och byter ut den filmen helt enkelt. Ja, okidok. Och eh, det är ju filmer då som vi har redan har bott in. Då, så vi kommer köra från våran 250 filmer-lista. Eh, Men eh, jag kan ta från plats 10 till 1 bara. Mm. som vi har nu som förhoppningsvis kommer att ändra sig eller, förhoppningsvis den är väl okej okay på ett sätt men det är Batman Begins platsen med 10 alltså jag har 10 till 1 nu, jag ja. skiter i siffrorna <laughs> eh, Batman Begins Ghostbusters Edva's Sister Hand jag min engelska skiter inte eh, Fullmätta Jacket Ocean 13, Spider-Man 2, The Incredibles, GoldenEye, Die Hard 3 och A Clockwork Orange. Okay. Det var vår lista. Men nu kör vi ett gängar bara. Mm. Då fick vi Blade Runner från 1982 mot Indiana Jones and the Last Crusade från Åtten. Åh! Oh! Oh, det var ju... Nej, gud. Det är ju min... Det går inte. Nej, jag är lite sån som... med. För mig är det faktiskt lätt. Ja. Jag tycker att Blade Runner är lite överskattad. Så att jag, jag säger ju en del najonsen The Last Crusade. Jag säger Blade Runner. Så Victor, du får faktiskt avgöra. <laughs> nej, nej det, det blir Last Crusade också. Nej, det blir det. Yes! Oj! Jag trodde inte det. Jag gillar, jag gillar Indie bättre än Decker ändå. <tryck> Nej men alltså Indie Annions det är trean, den är ju den är ju är av dem. Nej. Nej, men, <tryck> men äh, den, den kan ju inte vara sämst. Dels för att Kingdom of the Crystal Skull finns och dels för att, uh... äh, att äh, Temple of Doom miss mark efter 30 minuter. Ja. Oh. Tycker du att Kingen mot Christos är bättre? Nej. Nej. Jag blev rädd där i två sekunder. Det gör jag ju dock inte. Men... <laughs> äh, så fick vi Ensam Hemma 2 från 1992. Mot Transformers från 2007. Ensam Hemma. Ja, Ensam Hemma 2. Mm. Ja. Du är vi överens allihop. Fast jag gillar Transformers 1 faktiskt. Men eh, en som är hemma två är... är bra. Oj. Nicolas Cage! <laughs> nu vet jag en som blir glad. Ja. Tycker du om Nicolas Cage? Eh, nej. Eller, jo. Alltså, han, han är jättebra i Face Off för att han är just Nicolas Cage. Men sen så gillar jag honom jättemycket i Lord of War. När han är lite med Down to Earth. Den är jättebra. Mm. Men Än, annars har han bara Så, bara, så är det bara att kolla. Eh, vi fick i uh, alla fall The Matrix från 1999. Mot uh, den amerikanska Göta kanal 3. Från 2004. <laughs> <laughs> National mm. Thrasher alltså. Ja, uh, snyggt. Tack, um... tack. Ja, uh, nej men Matrix. Lätt. Ja, det var väldigt gött. Snack om det här, faktiskt. Eh, nu tänker han... Nu. Ja, oh, jag jo, men nu laddar det färdigt. Ja. ja, ja. Eh, eh, jag orkar inte. Jag får inte ögonen. Säg du. Eh, då har vi 30 Days of Night från 2007 mot 2001 A Space Odyssey. Från 68. Jag kan säga att night. jag tror inte jag har sett 40 Days of Night. Inte jag heller. Har du sett den eh, bilden? Det tror jag faktiskt är. Det är ju bara filmerna. Jag tycker inte det med på listan. Men. Så vi kan ju inte ta bort den. Nej, kan det. vi inte göra. För de, de är lite. med på vår lista. Ja, nej, men jag ser ju 2001 från det där jag har sett. Ja, samma här då. Och den är bra, så ta den då. Mm. Ja. Förutom. Uh, ska vi se, då blir det... Ska jag fortsätta? Ja, men Men det, är det här är också en film som inte har hört talas om. Det är, är Louis som uh, har checkat här. Ja, uh, Young Adult från 2011. Ja, <laughs> uh, precis. <laughs> nope. What? Mot The Usual Suspects från 95 Ja, den blir det ju. Ja, Just Usual Suspects är bra, så det är bara uh. på den. Uh. Är det Louis som har... Ja, han har lånat kontot till den här. Han har trollat oss. Okej, okay, då blir det The Wizard of Oz från 1939 mot Snatch från 2000. Vilka filmer? Behöver extremt... tänka. <laughs> det. olika filmer. Ja, <laughs> Ja, det är faktiskt spännande. Är det Eller, Snatch? Jag säger As. Jag säger nog också oss faktiskt. Jag såg Snatch, Snatch jättenyligen, men när jag säger Westeros då för att den är så groundbreaking. Alltså, det är därför, nej, vad snabbt det är, väntar lite. inte? Men vi var ju jag, två mot en. Nej, jag kan alltså. övertala och ändra sig också, eller? Nej, nej, jag är orubbbar. Orubblig. Nej, så ja, det här får bli den eh, sista här nu då. Eh, då har vi The Last Stand från 2006. Mot X-Men 2 från 2003 Ja Ja, ja X-Men 2 X-Men 2, ja, ja. Mm. Det var väl inget Men, var... Vi, vi var... brukar ju köra en extra Brukar vi inte det Jo ja, Och då får det bli Döm dömare från 1994 Mot Hankak från 2008 Dömdömare Ja Ja, jag säger också Ja, det var sista det var sista. Viktor, Det är jättekul att ha med. Men eh, kontaktuppgifter om folk vill hitta dig på andra ställen. Ja, precis. Jag är ju då eh, 50% av podcasten Nörden och jag. Också känd som noipod n o i p o d Hashtag <laughs> Eh, vi, vi har ju nu eh, att vi har en eh, Batman vs Superman månad så att vi kommer ju ha tre avsnitt och fram till releasen av, av Batman vs Superman filmen där vi går igenom våra favorithjältar så att säga just att vi, vi kommer då vi kommer ge en grundlig guide så att när man ser filmen och har lyssnat på oss så har man liksom full koll helt enkelt. Man kan sitta där och dra den här anekdoten om, eh, om Bruce Waynes eh, tidigare kärleksförhållanden och om eh, vilken färg Jåken egentligen har på håret och så vidare där. för den som sitter bredvidare i biostolen. De kan säga, lägg av. Vem är du? Eh, och sen då så har vi också nu nästa söndag, alltså i Oscarskalan så kommer vi erbjuda en alternativ eh, Oscarssändning. Så tanken är att du ska titta på Aftonbladet som sänder Oscarskalan och sen kan ni ha oss som en second screen för vi ska sätta upp en Oscarsstudio och sen ska vi vara med på Periscope hela natten och eh, ja, helt enkelt bara vara med som ett forum egentligen som man kan skriva in till Periscope och titta på oss och lyssna på oss och prata med oss under hela kvällen. Ja, det är ehm, jättekul. Det är vi tänkte göra. Precis. Mm. Men i övrigt så finns det på Instagram och Twitter under Engberg Viktor, men det är lättare att leta på hashtag NOJPOD i Mm. Och det är som eh, våra uppgifter är egentligen bara googla på det. Nu pratar vi film så dyker upp och vi finns överallt. Och eh, eh, en eh, hemsida ja, också Alltså nu är det så här att, Nu är jag tydligen tillbaka här igen Bara efter en Ett avsnitts uppehåll Jag var söt på att spela tv-spel Och då Dog jag tydligen Jag vet inte vad det där var eh, Men jag är i alla fall tillbaka eh, <laughs> Och eh, Ja Uppgifterna finns ju på vår hemsida Nu pratar vi film snabb Vad? Nej, säger det då? Det är jag som dricker ölen, men det är du som är full. Nu pratar vi film.blogspot.com. Ja, så var det. jag var inne på en helt annan sak, jag tänkte. Du tänkte på vår e-mailadress, e ja, pratar produktivfilmsnabolog@gmail.com. Kom... Ja, för det är mm. den jag tänkte på. För att till med våran mailadress som vi sa där nu får ni gärna maila in som vanligt saker. Men, jag kommer faktiskt starta nu också en tävling. Det är så att ni ska skicka in en bra motivering till varför ni ska vinna. Ett pris som jag nu kommer visa Viktor och Louise här. Jag har ju en hobby att pärla. Och då har jag gjort Samuel Jackson och jag travolta i PAL-piction. Oh. Ja, en pälfigur i mega man stil. Riktigt fina. fin. jag Det är jag som gör det. <laughs> Nej, men det är min hobby. Och den kommer jag ju såklart. Jag har lagt ut den på Instagram och sådär på min egna. Men nu pratar vi films Instagram och det kommer att komma ut. Och vi kommer väl på Twitter och på vår sida. Okay. Och Facebook Ja, så ni kan se bilden på den här fall. Och det enda ni behöver göra för att jag ska ta lägga den på brevlådan och skicka den till någon av lyssnarna. Så är det bara en jävla bra motivering. Fjask till mig. Nu är det någon som kollar på oss i kameran här. Ah, ja, men det, det är oven. Han sitter där. Det är en över på en minion. Det blir så mycket win så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Precis. Ja, du vinner inte för det, man. Ja, okej. Okay. Jag, jag skulle bara smöra redan nu. Alltså, jag tänkte... ah. <laughs> nej, men som sagt, jag tänkte det här redan förra veckan. Men för det var alla hjärtan stå och sånt här skit och ville vara snäll. Men jag, jag, jag är snäll nu istället. Så, Dan. Kan ni vinna. Och det kommer komma med tävlingar länge fram sen. Kan jag avslöja redan. Nu. Skoj, skoj. Uh, nu pratar vi en snabbblad. Gimer.com uh, Nej, vi ska inte köta så mycket mer nu. Vi ska avsluta. Så jag tänkte fakt faktiskt så här. att uh, Vi kommer tacka dig, Viktor. Och så kommer vi säga vårat hejdå Och så kommer du få avsluta- på ditt sätt. Som du brukar avsluta. Det får du avsluta en annan podd också med. Ja vad bra. Så vi tackar dig Viktor att du ville vara med. Tack så mycket. Tack för och att jag fick skit komma. Skitkul att du ville vara med. Och så säger vi. Tack och hej. Yippie hej. Och kom ihåg gott folk. Ingenting är för nördigt.